There is no doubt in the world There is no doubt in the world There is With submission, faith and patience You conveyed the noble message Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawat. Sala ke kim wa ka Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Njegovo ime je Muhammed, hvaljeni. On je najljepši pečar poslanstva, posljednji glasnik radostnih vijesti. Peygamber koji je u svojim grudima nosio sve tajne postojane, a srca ispunjena zlopamčenjem, je prosvjetljavao i usmjeravao prema istini. Allah uzvišeni koji ga je poslao čovečanstvu u 128. suri Ateuba kaže Došao vam je poslanik jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke udaviti. Jedva čeka da pravim putem pođe. A prema vjernicima je blag i milostiv. U drugoj suri se kaže Vi u Allahomu poslaniku imate najljepši uzor za onoga koji se nada Allahove milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allah spominje. Poštovani prisutni umete Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam, dobrodošli na trivinu pod nazivom Volimo te Allahom poslanića. U ime organizatora koordinacije bošnjačkih u organizacija Međesa Islamske zajednice Tuzla i Bosnansko kulturnovo centra Tuzla, želim vas poselamiti najljepšim islamskim pozdravom, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa brakatu. Zovem se Lisvet Mujanović i pripala mi je čast voditi vas večeras kroz večerašnju tribiju. Na samom početku pozivam glavnog imama Međisa Islamske zajednice Tuzla, Hafiza Ahmeda Efendije Huzkanovića, da nam se obrati u narednih sedajnjih minuta. Ava <gled> kubillahimine šeitana i rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulila Muhammedin wa ala ali vasahbi, važena braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Drago mi je što večeras smo u prilici, inšallahu teala, slušati i družiti se sa našim uvaženim profesorom, kojeg toista Masu Selamin doktorom Šefike Fendijom Kurdićem, koji je iz Zenice evo došao ovdje večeras da nam još jedno predstavi osamnika našega Muhammeda, alaih salatu wassalamu. Koliko god govorili i pričali o vjerovijesniku alaih salatu Selam, doista je to malo koliko god znali o njemu i ga doista je to malo Hvala vam koji ste došli u ovom broju i pokazali svoje interesovanje za ono za ideju i ono što radi bošnjačkih udruženja Tuzlanskog kantona evo u saradnji sa nama i sa ovom kućom Bosanskim kulturnim centram. Ovo je doista jedan primjer naše međusobne saradnje i drago nam je da naši mladi ljudi se interesuju i imaju veliku volju i žar da rade i na predstavljanju poslanika Mohameda alihi salatu wassalamu. Oni su prije nekoliko dana neki od njih došli, izrazili svoju želju da budemo zajedno u ovome i braćo i sestre, ovako treba raditi. Mi Muslimani. inače smo skloni nekakvim podjelama manjim ili većim a u stvari kada bismo savrali sve ono u čemu se razlikujemo to nije možda ni 5% u odnosu na 95% onoga što nam je zajednično i zato prepoznati ljude koji rade da da velika većina naših zajedničkih ciljeva i stremljenja e, i bude naša zadaća i ono na čemu ćemo raditi prepoznati dakle u ovom vremenu takve ljude, takvu omladinu to znači inšalahu tala biti i boriti se da Allahova riječ bude ideja nam glavna životna vodilja. A ono malo stvari oko, kojeg, oko koje se ponekad razilazimo doista valja nam oko toga razgovarati, razmenjivati mišljenja na najkulturniji i najbolji mogući način. Zato čestitam doista ovo je jedan naš uspje svi zajedno i valja nam na ovome nastaviti raditi i ovako raditi. Allah našanu u Korani Kerimu u mnogo ajeta spominje našeg dragog poslanika Muhammeda al. s.a. Ali doista bilo koja čini mi se priča i razgovor o poslaniku Muhammeda al. s.a. ne može proći da nas spomenemo ajet iz Kur'ani Kerima, iz sure Al-Ahzad, gdje Allah Jašanhu al kaže, evdu bilah min šeitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, al inna Allahe wa melaketehu yusalluna ale nabih, ja e amanu, sallu alehi wa sallimu teslimu. Sadakallahul adlim. Da doista Allah maliki, i njegovi meleki donose salava na o vjernici, da salavat i vi na njega i šaljite mu salame i pozdrave, ali ovdje, evo je profesor Mišela Lactala, tu je ovo, ja sam i doživljavao i doživljavam da je ovo i naredba, da osedli mu te slima, pokoravajte mu se u potpunosti. I jedno dijelo koje braće i sestre radimo i činimo i možemo raditi a ko je Allah džele mu čini i radi ako tako možemo kazati ovim riječima to je salavat na poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem dakle Allah džele hoşanu salavat na svoje stvorenje na, na svoga roba i nama naređuje naređuje dakle da to, da to činimo i to je doista jedna vrsta nama životnog olakšanja i čini mi se da je sve lakše kada se nađemo u teškoćama, u svakodnevnim problemima i belajima i iskušenjima da se sjetimo i donesemo salavat na Muhammeda ali salatu wasalamu wasalam, wasalam, a evo inša Allah naš uvaženi profesor uvaženi Alim koji koji je e, Jedan od najvrijedniji, najpoznatiji, najcemljeniji alima u našoj domovini će nam nanovo, ako Boga, probuditi ono žar koji ima, imamo u našim crcima i e, da nam probudi onu našu ljubav koju osjećamo prema poslanikom Hamed Al-Salaam. Braći i sestre, Valja nam se danas vezati ja puno i slušati naše najučenije ljude. Naše ljude koji će razmišljati, inšalav tjela, onako i pokušavati, živjeti i raditi kao što je to radio naš poslanik, komedarisela Tosila. Neka vam malo različanom upiše u knjigu vaših dobrih dijela ovaj dolazak, a inšalav tjela da nam svakim našim korakom koji smo učinili da dođemo ovdje oprosti pojedan naš grijed. Amin. Salamore. Zahvaljujem se uvaženom Hafizu Ahmed efendi Skanoviću, moleći uzvišenog stvoritelja da, na, da ga nagradi za njegov nezmiri trud i rad kako bi vjerski život u ovom gradu bio na ovom nivou na kojim jeste. Prostor dr. Šefi Kurdić rođen je 6. aprila 1958. godine u Piljužićima kod Tešne. Bosansko-Hercegovički teolog na polju Hadisa i Dave. Napisao je 33 vlastita djela a učestvovao je i u prijevodu više dijela sa arapskom na, bos na bosanski jezik. Učestnik je naučnih konferencija u Bosni i Hercegovini svijetu. Održao je predavanje širom svijeta i učestvovao u emisijama na domaćim i inostranim radio i TV stranicama. Dobitnik je brojni priznanja i nagrada. Nakon završetka osnovne škole i gazi huzrebegovi medresen, upisuje fakultet islamčkih nauka u svijetu koji završava 1982. godine 1986. odlazi na post-diklomske studije na najstariji islamski univerzitet ez Zaituna u Tunisu, koji je završio 1990. godine. Na istom univerzitetu je magistrirao iz oblasti hadisa i hadijskih nauka. 1997. godine je doktorirao iz oblasti hadisa, trenutno je redovan profesor na islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, a gostujući na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihać i Islamskoj pedagoškoj akademiji u Novom Pazaru. Pozivam uvaženog profesora, doktora Šefeta Kurdića, da preuzna riječ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alaminu, wassalatu wassalamu ala šefil mursalinu, Sejidina Muhammedin, wa alihi, wa sahbihi ajma'in, rabi šahli sadri, wa jesirni emri, vahle loktete min lisani jafkahu, kavli sadakallahu lazim. Draga i poštovana braći ocijenjene sestre, uvaženi prisutni, assalamu alejkum rahmetullahi ta'ala u barakatuhu. Čini mi posebno zadovoljstvo da mogu progovoriti nekoliko riječi Jedino mi nije drago što je svjetlo uprto umene a mrak je tamo prema vama, pa ne vidim povratnu informaciju, tako može mi neko i prstom prijetiti kad nešto budem govorio, ja ga lahko odavde ne vidim, tako da znate. Pa je malo to neobično, ja volim kad imam povratnu informaciju i vidim da li to liježe na srca ljudi, na njihove likove ili ne liježe. Tako da sada govorim onako više uprazno nego on ima koji su prisutni, ja vidim da vas ima puno, hvala Bogu. Ale eto ja ću pokušati, bez obzira i na ovaj hendikep, da kažem nekoliko riječi o našemu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i našoj ljubavi prema njemu. Jer Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kao i druga, kao što znate, plejada i ta velika ekipa poslanika, 124 hiljade vjerovijesnika, od toga 315 poslanika su prodefilirali ovom zemaljskom pozornicom u cilju vraćanja ljudi pravoj stazi, u cilju kada ljudi već poprilično dagnaju ili udalje se od pravog puta koji je Allah gospodar Svemira i svi nas zacrtao, pokušavali da ga vrate, a onda je Allah Želešanu učinio da posljednji Allahom, miljenik poslanik, bude Muhammed sallallahu alaihi ve kao najodabraniji od svih ljudi koji je hodao i kročio ovom zemaljskom kuglom i koji je, kao što znate, bio Hatemu Nebijin, čovjek koji je zatvorio kružnicu svi ranije Allahovi poslanika. On je naša čast i dika. I mi imamo priliku iz usta šefika govoriti o našemu poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, i ovim nećemo podići niti rejting, niti ugled, niti čast, ni veličinu Allahovog miljenika i poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, nego ćemo mi podignuti svoju čast i svoj ugled Govoreći o njemu, kao što jedan pjesnik kaže, kada se govore o Muhammedu, mi njega ne dižemo, mi sebe dižemo govoreći o njemu. On je, je dovoljno rekao onaj koji sve zna, onaj, onaj koji ga je stvorio, onaj koji je učinio da on bude Hatemu Nebijin i onaj koji je učinio da on bude imam svim ostalim Allahovim vjesnicima, vjerovjesnicima i poslanicima. Dakle, dovoljno je hvale od gospodara mira i svih nas na račun Allahovog miljenika i poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i njemu naša hvala ne treba, ali nama treba zbog toga što treba da njega slijedimo, da u njega gledimo, da u njega pogledamo, da vidimo kako je živio, radio, djelovo, da bismo mogli i mi to pretočiti u našoj životnoj praksi. Allah gospodar svih nas i svega na ovome svijetu Učinio je da Allaho poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, bude nama uzor. Zbog čega? Zato što je čovjek od krvi i mesa. Nije melek koji ne jede, ne pije, ne spava, ne razmnožava se. Dakle, nema nikakvi potreba. E onda bi mi mogli se pravdati da ne možemo slijediti takvog, jel tako, poslanika, to je meleka. Zato je Allah, gospodar Svemira i svi nas poslao Allahovog miljenika i poslanika, Mohameda sallallahu alaihi ve sellem, čovjeka koji imao i oca i majku, čovjeka koji je i spavao i jeo i pio, čovjeka koji je hodao i kročio, čovjeka koji imao svoje potrebe, svoje želje, aspiracije, kao što imaju i svi drugi ljudi, čovjeka koji imao i svoje strasti i pohote kao što i mi imamo, ali učinio da on predstavi insana i predstavi ovu vrstu koju je Allah dao na ovome svijetu na najbolji mogući način. I zbog toga je Allah, o miljenik i poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, postao nama najbolji uzor i primjer sve do sudnjega dana. Svim ljudima, svim ljudima i džinima do sudnjega dana. I svi smo njegov ummet i oni koji danas ne smatraju da si njegov ummet na kraju će vidjeti da je on svima njima došao jeri je Allah dželešan utražio od našega poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ljudima lijepo, jasno otvoreno saopći kada kaže kul reci Muhammede ja eha nas inni rasulullahi ilejkum o ljudi svima sam ja Allaho poslanik svima vama i muslimanima i kršćanima I židovima, i brahmanistima, i teoistima, i ateistima, i sekularistima, i fašistima, i komunistima, i svima. Dakle, ne može nijedan čevine sudnje dano kazati ja nisam imao vođu, nisam imao šejha, nisam imao vođu. Jer je Allah fino spomenuo u Kur'an i Kerimu usve. Vi u vašem poslaniku, ne u i šefiku, nego u poslaniku imate divan uzor. Jedini uzor. Zašto? Zato što mi ne možemo biti uzor drugima, obzirom da nas odgaja svako ko stigne i koju koju priliku kod nas digne. On nas i odgaja. Nas odgaja i Facebook, nas odgaja i druge društvene mreže, nas odgajaju oni koji ne viruju Allaha, nas odgaja oni koji vjeruju, nas odgaja i oni koji nisu odgojeni i oni koji su odgojeni. I možete misli kakav je Bučkuriš bio kada bi neko naslijedio. <laughs> Zato Allah Želešanu i ne traži, jel tako, da slijedimo nekoga od ljudi, nego da slijedimo isključivo Allahovog miljenika i poslanika Mohameda, sallallahu alaihi ve sellem, koga je osobno Džibri ili Emin bio zadužen da ga odgaja. Pa je rekao u jednome hadisu, kako prenosim vam sujuti, kaže u hadisu koji je Hasan ocijenjen, edde rabbi fa hasene te'dibi. Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. Tako da mi ne slijedimo običnog čovjeka u smislu jel' l' tako njegovih mogućnosti dostignuća. Jer svaki čovjek je mogao dostići ono što je dostigao Muhammed alihi selam. Nije bio brži od alihi selama, nije bio sporiji, nije bio viši, nije bio niži, nije bio debli, nije bio mršaviji, bilo je debli, mršaviji, viši i niži, ali Allahu miljenik je poslanik sallallahu alaihi ve sellem je zadobio posebnu karakteristiku i specifikum koji nema niko od nas, od bilo kojih ljudi koji su predefilirali ovom zemljskom pozornicom, on je imao taj odgoj koji je Allah želešanu tio da u njega usadi i da ubrizga i da on bude, dakle, ta snaga i nur koji će emanirati ovim svijetom i koji će baciti zrake, ovo vidite, do Bosne i do Sibira i do Australije i do Južne Sjeverne Amerike i do svi drugih destinacija, kako je poslanik, sallallahu alayhi wa Sellem najavio da neće nastati smak svijeta sve dotle dok Islam ne uđe u svaku zemlju, u svaku državu, u svaki grad, u svaku mahalu, u svako selo i u svaku kuću. U svaku kuću. Dakle, neminovno je to bez obzira koliko drugi pokušavali da spriječe taj proces jer to je nur koji je jači od bilo kojeg drugog nura nur ili svjetlo sunca je jako ili mjeseca ali nur poslanika sallallahu alaihi ve sellem koga je Allah želešanu oblikovo spustio na ovaj svijet je daleko jači sjajni, bolji, prodorniji nego što je to sunčev sjaj a vidjeli ste sunce stigne na sve meridijane. Poslanik sallallahu alihi veselina nam će nurom svojeg imana, svoga znanja prodrijeti i doći u svaku kuću. I to mi vidimo, proces ide, neminovno teče i što više sprečavate taj izvor, on sve više vrije i izvire. Kako god vi cementirate na jednom mjestu i pokučate začepiti taj nur taj izvor koji ide, Allah je tako u prirodi, vidite, uradio da ne može zaustaviti nijedan izvorniti vodu, ona nosi i kuće, i zemlju, i brda, i vidjeli ste kako fino u ovim posljednjim poplavama šta radi voda... A ova voda poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, je još obilnija, jača, snažnija, prodornija nego što su ove prirodne pojave, jer ovo što je Allah dao poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, nije dao ni jednoj prirodnoj pojavi. Sve ostale prirodne pojave lakše zaustaviti nego ummet Muhammed alaihi salama, nego vjeru, poslanika sallallahu alaihi ve sellem, vjeru koju je Allah Želešanu zagarantovao da će zavladati svijetom i zato jeste ovi pokušaj destrukcije danas u svijetu, zato jeste ovaj pokušaj da se devalvira poslanikova sallallahu alaihi ve sellem riječ, jer to je čovjek koji nije imao svoji lični interesa kao što mi imamo danas. Koga god uzmete, svaki ima neki svoj lični interes koji ugrađuje i ovaj opći interes Poslanik sallallahu alaihi ve sellem čak se nije nikada naljutio kako prenose njegovi biografi i časni ashabi radijallahu ta'ala anhu mežma'in nikada se nije naljutio zbog svoje lične potrebe ili lične uvrede. Samo bi se ljutio kada bi bio povrijeđen Islam ili Allah. Zapamtite, braćo moja draga, u nas mogu devalvirati Allahovu riječ mi se manje ljutimo nego kada devalviraju i kada malo nas nerviraju. Nas kad nerviraju, onda mi reagiramo. A dok nas ne, ne, ne, ne diraju, niko ne reagira lahko, vidite. A kod poslanika je bilo obrnuto. Kod njega nije mogao niko da devalvira Allahovu riječ. Tu je bio izuzetno ljut. A ovamo nikada ga nisu vidjeli ljutog, čak kad mu uzmaju sve od njega. Njega kada su, sjećate se, u taifu, udarali, bacali kamenje ona omladina tajvska koja je bila nagovorna u svojih velikaša, kada ga je Zeid ibn Harise radijallahu talanhu štitio svojim tijelom pa su bili okrvavljeni i poslanik sallallahu alihi wasallam i njegov poznati ashab Zeid ibn Harise koga je Hazreti Hatidža svojim novcem oslobodila i učinila da bude slobodan i postane musliman, pa iz zahvalnosti prema Allahomu poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, bio njemu u službi i stalno ga pomagao. Čak štitio svojim tijelom kada su bili u tajfu i vidjeli ste kada ga toliko raskrvave, kakvi bi vi bili, kako bi se mi ponašali, kako bi bili ljuti, kako bi bili razgoropađeni. Međutim, poslanik alayhi wa sallam je tada bio miran, bio miran, staložen, duša mu je bila mirna, I dolazi Melek i kaže, samo reci, Allaho poslaniče, Allah poručuje, samo reci, i mi ćemo ova dva brda spojiti i sve one koji su te maltretirali, nervirali i koji su sve tvoja prava uzurpirali, mi ćemo sastaviti sa zemljom i svi će biti uništeni. Ni tada nije učinio ništa onima koji su ga udarali, napadali, vrijeđali, okrvavili. Nego kaže, in nahum, To je narod koji ne zna da će Allah da i njihovi kičmi se rode generacije koji će Allaha slaviti i hvaliti. Vidite. Jer je on ovde bio povrijeđen. On je bio povrijeđen jer su ga udarali sa svih strana. Ali nije reagirao kako bi mi reagirali. Kao što vidite na svakom koraku ako te udari ti reagiraš daleko više, oštrije. I snažnije nego što se bio možda onaj poslašen, udaren ili obespravljen. Vidite poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I ko to danas ima pravo govoriti o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kao nasilniku. Onome koji uzvraća, naprotiv, ljudima je praštao znajući da ljudi ne znaju. Kao što im i danas trebamo praštati ima koji pišu i crtaju karikature o poslaniku alaihi ve sellem, zato što oni ne znaju. Innahum kaumulaj alamun. Oni su narod koji ne znaju, a što oni ne znaju i mi smo podosta krivi. Jer mi smo morali da upoznamo ko je naš poslanik, sallallahu ve veselnem. Ali nećemo upoznati ljude u poslaniku, sallallahu ve veselnem, ako budemo palili, rušili i udarali druge zato što crtaju u negativnom kontekstu našega poslanika, sallallahu alaihi veselnem. Jer oni crtaju sebe, oni crtaju svoju misa, oni crtaju svoju psihu. Oni ne znaju drugačije, ljudi moji. Onaj ko ne zna drugačije, on samo prenosi ono što zna. Zato je na nama zadatak, vraću moja draga, da nađemo načina da spoznamo sebe, da spoznamo druge, da znamo da oni to ne rade zato što uistinu mrze poslanika, sallallahu alaihvosellam, nego zato što je mržnja postala njihovo pravilo, postala svaki dan ponašanja, njihova praksa, zato što mediji, zato što određene onaj medijske kuće, politički, Jel tako, onaj, ovi dileri koji rade u svijetu, rade na tome da zavade svijet, da iskoriste ono što mogu od resursa i od muslimana i od nemuslimana, da ne govorimo odr spominjamo, da ne ulazimo u te konkretne stvari, jer bi nas to daleko odvelo, ali zapamtite dobro da vladaju sile zla svijetom i da danas, otprilike, od deđala pa nadalje vladaju oni koji destruktivno djeluju, a na nama je zadatak da hajr širimo Što je više hajra, sve će biti manje šrra i zla. Evo vidite, ja sam vas malo prije gledao u mraku. Pogledajte, samo je neko pricnuo dugme, dođe svjetlo i sad vas lijepo vidim. Vidim da li mi prijetite ili se osmijehujete ili se mrgodite. Sad vas dobro vidim i znam ono što kažem, da li ima prijem kod vas ili nema. Razumijete, ranije nisam mogao. Dakle, neko je trebao da dodirne neko dugme da se pojavi neka svjetlost i neki nur da bi obasveo ova vaša nurl lica da bi ja mogao da ih vidim i da bi on da znao da li ona apsorbiraju nešto od ovoga ili ne apsorbiraju jer obično se u očima puno toga vidi i na čehrama Naši ljudi, i zbog toga je poslanik, ali i selam, vidjeli ste, jako je bolje okrenci prema kibli, nakon namaza okretao se prema džematu da ga vidi, da vidi njihove izraze, lice, potom je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ocijenjivao, procjenjivao ko je u kojim belajima, zato je pitao ko je šta sanjao, ko je koga u snu ganjao, da bi mogao da otkrije da li sanja žebe, zmije ili šanja, sanja džennet ili nešto drugo, razumijete? I onaj ko živi, životom žaba i zmija, on će sanjati zmije, žabe, ako udaraju na sihire, normalno, šta će drugo sanjati nego te belaje. I onda je poslanik, sallallahu alaih, preko toga otkrivao. Zatim vidio ljude, jesu li namrgođeni ili su veseli. Ako su veseli, znači imaju manje problema. Ako imaju problema, treba neko da im riješi. Ko će im rješavati? Neće oni ispod zemlje, neće oni iznad zemlje, nego treba jedni drugima da rješavaju probleme, koje oni mogu, koje me Allah želešano omogućio. I zato je pitao, je li ko šta sanjao, ima li neko da je umro da mu klanjuju dženazu, ima li neko da je bolestan da odu, da ga obiđu, ima li neko da je muhtađan, potreban, da mu pomognu. I zato nije bilo ljudi, koji su bili totalno ugroženi zato nije bilo ljudi koji nisu imali šta da jedu i piju jer su kazali svoje probleme ili su neki drugi džematlije kazali njihove probleme I čim ga nije bilo u džamatu imao je neki problem poslanik i salam video njegovo prazno mjesto gdje on inače dolazi i odmah je raspoznao da se radi o nekom problemu i da mu treba problem rješavati i zato među samima gotovo nije bilo samo ubistva gotovo vi to znate ako je bio jedan slučaj to je ekstremni slučaj u stotinu i nešto hiljada ashaba jedan da je to učinio A danas vidite, ovakvim zemljama, posebno onim zemljama koji su najrezvijenije poput skandinavskih zemalja, najviše je samo ubistava, zato što nema te duhovnog hatluka nema ljepote, nema nema spuštanja meleka u taj skup, jer tamo su šeitan i stalno vladaju, jer je stalno šeitan upregnut u ove sve, vidite, tokove društvene koje mi danas imamo u svim zemljama svijeta, pa i kod nas vidjeli ste koliko je šeitan prisutan, čim on dolazi, dolazi sa njih mraka. Čim nema meleka, nema svjetla, a mrak se vrlo teško insan osjeća. Skroz drugačiji, a drugačiji kada se nađeš u ovakvom mjestu gdje je ovaj mali naš dječak proučio lijepo ašere gdje osjetiš ljepotu tog glasa, ljepotu Allahove riječi, gdje kada mi govorimo bez obzira o čemu govorili, da li lijepo, sporije, malo zapetljavali se, vidjeli ste, osjetiš da se govori o nečemu što je kvalitetno, dobro, lijepo i osjećaš tu neku ljepotu zato što je, ali i se vam rekao, u čim se sakupi jedna grupa vjernika Allaha spurušta Rahmet, a na to mjesto kad spusti Rahmet nema na drugom mjestu, nema na koncertu narodne ili zabavne muzike ili glazbe, nema na futbalskoj utakmici, nema na korzu, nema na nekom tamo skupu drugom. Ovaj rahmet koji Allah šalje, šalje ga samo isključivo i ekskluzivno na onaj narod koji se okupio da sluša Allahovu riječ i tumačenje Allahove knjige. E tu ga Allah spušta. I Allah posebno ima svoju milost koju spušta na ove skupove. Ima se kinet takozvani, kako kaže poslanik Ali selam, se kinet je smirenost. I ti kad imaš taj, tu smirenost, onda ti manje trošiš i aspirine i apaurine. Razumijete? Jer si smiren kad čuješ Allahu riječ, njegovo djelovanje, njegovo riječ, čuješ ono što su imali kao problema s havi, kako su ga riješili sa svojim poslanikom, sallallahu ve veselinem, koji je došao da riješava naše probleme. A ovi danas koji s nama rade, oni samo proizvode probleme. E, tu je razgaz među poslanika, alaihi salam, i nasu. Mi proizvodimo probleme, poslanik sallallahu alaihi veselina mi je rešavao probleme i onda kada su bili okruženi, za svi strana, židovi koji su bili protjerani sa sjevera iz Hajvera su stalno gađali ashabe i poslanika alaih selam. A sa druge tri strane, sa istoka, juga i zapada su bili idolopoklonici koji su bili otvorni neprijatelji muslimanima. I musliman i muslimanka naveče nisu mogli čestito otići u toalet jer su im bili toaleti vani, nije bilo kao danas u stanovima unutar stanova toalet, nego je bio vani. Plašili su se da izađu da i ne bi neka strijela i delopoklonika ili židova dospjela do njihovi vratova ili do njihovi leđa. U tim momentima kada su uplašeni i preplašeni poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, govori o osvajanju Vizantije i Perzije. Dakle, Bizantije i Perzije, kada bude najteže, on govori o tim ljepotama koje dolaze. E to je vjera. To niko ne može vam formirati, ne može dati. Pogledajte kako smo mi danas u beznadju i u našem okruženju i na Balkanu i Evropi, u čitavom svijetu kako je narod ono beznadju, ne znaju više kuće, ne znaju, tu maraju. Ljudi pričaju sami sa sobom. Zašto? Pa zato što nemaju tu vodilju, nemaju navigaciju koja ih vodi tačno ka džennetu. Ti ko imaš navigaciju i zna da će te Allah dovesti do dženeta, tebi uopće nije problem da li ćeš imati nekoliko padova pa ponovo ustati ili ćeš svim lijepo prošetati. Tvoje i znaš da ćeš jednoga dana doći pred svoga gospodara I da ćeš kao vjernik koji njega jedino vjeruje njemu, se klanja, njega obožava, njemu pada na seždu i sve svoje, jel tako, strasti predaje njemu i sklanja i da ne, ne ispuni strasti, nego da ljubav prema Allahu, njegovom poslaniku, Resulullahu, sallallahu alaihi vselem, pokaže, očekuješ da ćeš biti nagrađen jednog dana. Koja je to razlika? Isto kao ono, kad dolazi smrt, razumijete, kad je vjernik zna da će ga Allah primiti. Kad je vjernik i zna da će mu se Allah smilovati, jer je rahmet nadladava Allahu sržbu. I ti vjeruješ da će Allah biti tebi milostiv. I ti se nadaš tome. I kad te pozove Allah, nije ti toliko strašno i kad dođe melek smrti pokusati na vrata. A zamisli čovjeka koji uopće ne vjeruje. I kada mu pokuca na vrata, nije ispunio hiljadu svojih želja. Naše želje glavne su džennet. Vidjenje poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, Cijelo, razgovor, druženje sa njim, sa svim poslanicima, šehidima, dobrim ljudima, našim roditeljima, našim djadovima i nanama. I na kraju, vidjenje gospodara Svemira i svi nas, onaj koji nas je stvorio, koji nas je volio, koji nam je sve dao, koji nam je dao i da dišemo i pišemo, koji nam je sve ostalo podario. Dolazimo i to biće gledamo svakim danom što kaže poslanik, sallallahu alihi wasallam, kada god čovjek ili žena vide Allaha u džennetu, deset puta će se proljepšati. Žena kad vidi Allaha, doće mužu, još deset puta je ljepša. Muž kada pogleda Allaha, još će deset puta biti ljepši. Hem je džennet lijep, braćo moja draga. Hem je Allah lijep. Hem su poslanici lijepi. Hem su šahidi lijepi. Sve prelijepo. A onda i mi postajemo sve ljepši. Svaki put kad vidimo Allaha, po deset puta ljepši. Možete mi s te ljepote, jer džennet On odcijava je potom, on emanira je potom. Džennet Allah prima u džennes sve koji god hoće. Samo neće onoga koji odbije, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadiskog bilježi imam Buhari i Muslim u svojim sahihima, kako prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, "Kullu ummati yadkhuluna l-džannata illa man abaa." Sve ljudi, samo umet, dakle ummet svi oni koji će mesljeti za mene će ući u džennet. Kullu umeti yedhulun al jennete illa men eba. Osim onaj koju odbije. Ashabi se iznenade i kažu kako će odbiti Allah uposlanice? Ko je taj ko će odbiti da uđe u jennete? On kaže men etani daxal al jennete. Wemen asani faqad eba. Onaj ko se bude meni pokoravao on će uđi u jennete. On će uđi u jennete. Zapamtite što je poslanik, ali i selam, rekao. Neko se bude pokoravao samo Allahu. Nego Allahu i poslaniku bude vjerovu sudnji dan. Ko se bude meni pokoravao, nema Isau, Musau i drugima. Jer svi koji su bili prije poslanika, ali i selam, trebalo je njih slijetiti. Nakon poslanika, sallallahu, ali i veselim, ta se veza prekida. I onda svi poslanici postaju džematlije poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, on postaje imam, a imam se slijedi, ti neće slijedi džematliju koji je zakasnio na treći rekiat i ti za njim da klanjaš, ti ideš za imamom, makar ti zakasnio na trećem rekiatu, ti imama slijediš. Kad on preda selam, ti ustaješ na sljedeći rekiat. Dakle, imama slijediš. Ovdje imam svi poslanika je Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem. Allah ga je posebno odabrao, je imao posebnu selekciju. I imao je sve te reprezentativice, tako reći, među vjerovijasnicima, ali je odabrao kapitena, imama koji će voditi i koji je vodio na miražu, kao što znate, tu plejadu, svi Allahovi poslanika i onda je, svi su klanjali za njim. Tako i mi danas, i kršćani, i židovi, i svi drugi moraju da slijede poslanika, sallallahu alaviselem, kako navodi imam, Muslimu svome sahihu gdje se jasno kaže da će ući u vatru svaki pripadnik moga ummeta, svaki židov ili kršćanin ukoliko ne bude vjerovao u ono što sam ja donio. Dakle, ukoliko ne budu vjerovali da je poslanik, ali je poslanik i da je on posljednja lahoposlanik i da on hate mu bijin, nema šanse da dođu u ovu ljepotu dženecku i zato je rekao, osim oni koji odbiju, braćo moja draga i cijenjene sestre, nemojte biti od oni koji će odbiti ovo putovanje, ovo vječno putovanje, ovo najljepše putovanje, ovo putovanje u Allahovo milovanje, ovo putovanje, u Allahovo radovanje, ovo putovanje u džennetske ljepote koje niko ne nudi drugi, a džennet je prostran, kako Allah kaže, arduha, ardu sema, vati valard. Džennet je prostran koliko nebesa i zemlja. I vajetima, u ajitima, u hadismu poslanika, s.a.v., se definira džennet Prostranstvo mu je kao nebesa i zemlja. Ne kao zemlja, ljudi moj, A zemlja je ogromna. Putao sam do Australije 22 sata, samo sa jednim sletanjem u Hong Kongu do Sidneja. 22 sata u vazduhu. I onda se pitaš koliki je taj Dunjalu, taj svijet, ta zemaljska lopta. A je tek, kolika stek nebesa? Nema im kraja, vidite. Nema im kraja. Dakle, ima za nas sve mjesta u džennetu. I za Srbe, i za Hrvate, i za fašiste, i za islamiste. Ma ima za sve ljudi, moji, i opet će ostati mjesta. Bolam. Ta sekirate, nemoj sekirati. I nemoj ljude gurati u džennem kad ima za sve mjesta u džennetu. Ku ga tamo? Zato je poslanik, ali islam, lijepo najavio, kako pronosio Ebu Hreire, opet u hadisu, jednom koji bilježi ima muslim u svome sahihu, le ja lemul mu'minu ma inda Allahi mine laukubeti, ما تام بجنته احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذانى المؤمن koliko Allah ima kazni nikada ne bi ni očekivao o jannet hmm. koliko Allah ima kazni ولو كان الكافر ما عند الله من الرحمه ما قناه من جنته احد اذنا كافر koliko ima milosti kod Allaha, nikada ne bi posumnjao da neće ući u džennet. Pa ljudi moji, vidite, bon. iza čafire Allah je pripremio džennet ako se pokaju na vrijeme, a mnogi se neće pokajati, ne zato što se možda oni ne bi pokajali, nego zbog nas. Braćo moja draga, teško li se nama ako se neko zbog nas ne pokaje? Teško li se nama ako neko islam svati drugačije nego što ga je objavio Allah i njegov poslanik, Resulullah, sallallahu alaihi ve zato što su ga mi nakradno prikazali. Nemojte tumačiti islam onako kako se dopada nekom džematu, nekoj sekti ili nama samima. Islam treba da tumačimo onako kako se dopada onome koje islam i dao, a to je Allah Želešanu koji je rekao, in nad dina, inda islam. U istinu, kod Allah je din, Koji je jedini fin je islam. Na tome Allah je Allah jedini din ocijenio, procijenio, dao ljudima, prikućio ga islam. I to je njegov islam. Nema više islama. Svaka predstavljanje drugačijeg islama, nekako ga je predstavio Allah, Želešanu u Kurani Kerim ili poslanik sallallahu alaihi ve sellem u svojoj 23-godišnjoj životnoj praksi, to nije islam. To je naš islam, Tuzlanski, Sarajevski, Američki, Saudijski. Allah ne prima ni Saudijski, ni Američki, ni Tuzlanski, ni Zenički, ni Sarajevski islam. Allah prima islam koji on objavio prego svoga miljenika i poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wasallam. I zato je na zadatak da ta islam predstavimo ljudima, a kad uzmete njegov život i njegov životni opus vidite kako je predstavljao lijepo. Fino, ilustrativno, sočno, simpatično, blago, drago, taj lijepi islam. Kod nas je sve sve sada na neku vrstu terora, neku vrstu sile, na neku vrstu nametanja vjere. Nema nametanja vjere, braću moja draga. Pogledajte poslanika, sallallahu alaihi sallam. Jer ljudi kad ga se slušali, odmah su prihvatali. Kad ne bih ti odda prihvata, ako oni idilo poklonici, znali su koliko dijeluje njegova riječ, koliko njegov osmije osvaja koliko njegov i ti sam, onaj blagi, osmije, kada govori dolopoklonicama, koliko je osvaja, pa su, kaže, okratali glave od njega da ne gledaju, jer će morati da prijime vjeru čim ga vide, jer vide da je to ljepota, da je to sušta dobrota, da iz njega dženine izvire, da dženinevke ljepotice iz njega biju, da da, da viri ljepota, razumijete? I, I ono najljepše što ima iz njega, bolna, muslimana, kad vidiš ti moraš po njegovoj faci da vidiš taj nuri, ono, znaš da je to nešto lijepo, bolna, isto kad sijal se up kako se razgali ja kad sam gledao u taj mrak ništa ne vidim ljudi moji znaš da je strahota gledati u vas kao u mraku a sad kad vidim ove fine face isto sijalce da mi svijetli odatle svaka glava kao nuri kao kao svjetlo razumijete nije to isto tako je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle zračio pa su od njega okretali glavu oni koji su mrzili vjeru da ako ga vide prihvatiće vjeru ako bi ga poslušali prihvatiće pa su sjećate se stavljali prste u svoje uši da ne čuju što govori jer čim čuju Prihvatelj, tako je govorio. Pogledajte. Najveći je Islama, faraonu. Allah šalje Musa i Haruna, usalam, dva poslanika i dva brata. Vidjeli ste. on je ubijao mušku djecu, pravio probleme, protjerivao Benu Israil i Allah naređuje Musa i Sau, Takvom zločincu, najvećem neprijatelju i Dina, Islama i Allaha, to je bio faraon. I njemu Allah šalje dvojicu poslanika i kaže idite mu fekula lehu kaulen lejinan. Idite vas dvojica faraonu pa mu kažete lijepu, dragu, finu, simpatičnu riječ. <laughs> fekula lehu kaulen lejinan. Ema ono u nas kažu bitno je istinu reći. Pa čim je istina odmah opleti po čovjeku. I onda ovako tje vako ćuću žehennem A vidite, faraon najveća, što bi rekli mi, mafija na Dunjaluku. Ali Allah kaže, idite mu pa mu lijepo, fino, blago, kažite, ne bil spoznao i ne bil se očistio. <laughs> vidite, tako je poslanik, ali je se radio u svakom momentu. Kad se obraćao je dolopuklonicima, nije se obraćao sa mržnjom, nego se obraćao sa njihovim komšijom, rođakom koji je zabrinut za njih. A to sasvim drugačije dijelio je zabrinutost, a ne na mrgođenost koju mi pokazujemo često jedni prema drugima. Zato kažem, mnogi danas koji nisu u islamu, imaće pravo da skaču na nas, sutra na sudnjem danu, nama zavrati da kažu, ovo je prolazio pored mene, ja nisam vidio nikada osmije na njemu, ja nisam prepoznao da je to prava ideja, ideal islamu koji bi ja trebao da se zaljubim, zato što je prolazio pored mene na mrgođen. Pa ako imaš i djevojku koja te voli, pa samo kad te mrko pogleda, ne bi je niti tri puta više nazvoniti o poruku puti, još šta je tebi, če voliš? A kamoli ako ti nije ni draga? A ko je drag? Razumijem, je li muslima drag? Nije. Još ga pogledaj mrko, pa, pa gdje si stigo? I zato imamo ovo dana što imamo. Želim ovo prilikom da kažem sljedeće. Poslanika Lej Salame, kako vidite u ovim posljednim ovih godina, u nekoliko navrata imao, jel tako, ružan pristup od strane ovi karikaturista i drugi intelektuala ceo u Evropi. I malo prije rekao, to su ljudi koji ne znaju, kada saznaju i spoznaju, budu daleko bolji u islamu nego mi. I to ste vidjeli, mnogi neprijatelji islama, kada prihvate islam da su zorniji, bolji, precizniji u namazu i u postu i badetu prema Allahu nego smo mi koji smo rođeni u islamu. Znači ovdje je samo problem u nepoznavanju vjere. Ono što je rekao Ibn Abbas, najveći mu feser nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, one rekao, najveći neprijatelj ljudima i najveći grijesi su zbog neznanja. Dakle neznanje. E to neznanje, ono dominiira nad ovim mrakom. Neznanje ne dozvoljava da nur prođe i da obasja to neznanje. I zato mi kao nosioci Kitabullah, Allahove knjige, kao nosioci, dakle, poslanikov, ali selam, komentara i njegovog objašnjenja Allahove knjige, imamo to znanje koje nam je Allah spustio putem svoje knjige i on nadzire to znanje svoje i čuva ga, a onda je poslanik, ali selam, to pojasnio. I zato poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, vidite, da je Kur'an Kerim neka vrsta navigacije na ovome svijetu, Jer danas u Londonu, u Bonu, ne znam, u nekom velikom gradu niste u stanje naći satima da tražite jednu ulicu. Ne znaju ni policajci, ne znaju ni građani tog grada ako već nije u tom kvartu, ne znaju gdje ta ulica. Jedino kako se može snaći da uključi navigaciju da te dovede, makar i magla bila, da te dovede na određenu destinaciju, lokaciju kako kojoj se oputio. Smo imo više puta onaj taj primjer da vidim i da osjetim na ličnoj koži. Dakle, uključiš i on te dovede tačno. E muslimani imaju tu navigaciju koju Allah spustio s neba. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadiskoj koji bilježi Imam Tirmizi u svojoj redostojnoj zbirci hadisa, odnosno hadiskoj i redostojnoj u kome se kaže Kitabullahi huwa hablullah. Allahova knjiga, to jest Kur'an, je hablullah, Allahovo uže. Allahovo uže. El Al mabdudu min as-sama'i ila Allah spustio s neba na zemlju. S neba na zemlju. I kad ga uzmiješ za njega, on te, razumiješ, držiš se nema šanse da odješ na drugu lokaciju, destinaciju koja nije predviđena. Zato je bitno znati da ima onaj koji je spustio navigacijoni sistem i kada mogu obični ljudi od krvi mesa sa ovim svojim sićušnim mozgovima, intelektualnim sposobnostima da na neki način formiraju i kreiraju jednu navigaciju da ne može Allah gospodar Svemira koji svim vlada i upravlja da nema taj navigacioni sistem koji je milion puta savršeniji bolji i nego ovaj ova navigacija koju mi koristimo u svojim avionima i drugim mehanizmima koje koristimo vidite i on je spustio to i kaže uzmite kada ga uzmete nećete zalutati Allahu u knjigu sunnet njegovog poslanika ili u drugome rivajetu, ehl el odnosno jel tako porodicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na kon toga nećete zalutati evo prilike vraćam moja draga Da ovim vremenima, kada više ne znamo gdje ćemo, kada smo se izgubili, kada pričamo sami sa sebom, kada ne znamo šta će sutra desiti, kada ne znamo šta će sutra biti, vidjeli ste ko bi doli, što bi rekao u pjesni, bi gori, ko bi gori, bi dolivim popravama, ovim raznim iskušenjima, cunamijima, zemljotresima, kako će se sutra snaći kada budu iskušenje još veća kako nagovještava Allaho miljenik poslanik, sallallahu alaihi veselam, u hadisima brojnim, Koji se sjećam, ja sam ispoomenuo u knjizi Smaksvijet, evo dolazi oni 348 vjerodostojnih hadisa koji govore upravo o tome šta će se zbiti. I mi kao muslimani, znamo da pratimo poslanikove sallallahu alejhi ve sellem pokrete mi bi tačno znali šta se dešava, šta će se desiti bošnjačkom narodu i turskom i arapskom narodu, jer je sve najavljeno, i zna se i kada će biti, šta će biti i ka će ko na koga udariti. Sve je jasno ljudi moji. Al nažalost svi drugi više to prate nego mi. Mi smo zapostavili svoju tradiciju, mi smo zapostavili poslanikovali i selam govor višeg, a drugi izučavaju nekada i orientalisti, nego mi koji se smatramo sljedbenicima Allahovog miljenika, poslanika, salallahu alai veseljam i zato poslanik alai selam kaže doći je vrijeme da će ona koji je na zemlji, prolazeći pored kabura svoga brata komšije reći da sam Bog dom ja na njegovom mjestu. Da sam Bog dom ja na njegovom mjestu. Da sam Bog dom mrtav. Takva će iskušenja čovjek imati kazakvać ima iskušenja ali zato Allah dželešanu preko svoga poslanika Muhammedika sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava da ta u stvari iskušenja nas dovode do pravi ozdravljenja da ta iskušenja u stvari to je vatra koja veš nam vesijetu obgara te djelove da bi ono što je u nama dobro kvalitetno pozitivno afirmativno ostalo i opstalo Kao što vidjeli ste zlato koje bude u onom kamenu ili blatu, ono se sve fino sa onom vatrom odvoji i ostane pravo zlato. Zato naše anume nose, jel tako, ogrlice nose razne đerdane, i slične stvari od zlata, zato što je prošlo vatru, ono ne može bez vatre, niti čeliku u žezari u zenici, da bude neko jak, snažan, dobar, kvalitetan i na uništiv praktično ako nije prošao vatru i to 1200 stepeni Celzijusa. Tek onda može da nastane čelik. Čelik. E Allah hoće od nas da napravi čelik od ljudi. Da mi sutra budemo ta udarna snaga koji će na ovome svijetu pokazati svoju ljepotu i dobrotu koju Allah žele štano od nas traži voli. Ali to je vrlo teško kao što znate. To je vrlo teško i zato poslanika alai salam Stalno govori ashabima. Zato imamo pripremao, vidite, i Omera i sve drugi. Kada Omer kaže, Allah uposneđe, daj da mu ja razmrskam glavu. Kaže, ne, Omere, polako, sabren, sabren ja, Omer, sabren. Polako. I onda to polako, kroz naše kaljenje, dolazi do pravi kvaliteta koje mi imamo. I ne zaboravite, ovo što danas imamo u svijetu, to će mlađi doživjeti, ako mi ne doživimo ovi stariji, doživjet će, oni videće šta će učiniti sad, ova vatra koja je upućena ka muslimanima, koja i reže, koja i boli, koja i drobi, koja i nervira, šta će jednoga dana od nje proizvesti? Kakvo zlato i kakav čelik. Mlađi to, inša Allah, utala doživjeti, vidjet će šta će Islam učiniti na ovim prostorima svim, čitavom svijetu, i videće ono što je poslanik, ali i salam, rekao da je istina i da se ne sikiraju da će doći, jer Allah dao samo iskušenje da nas ispita, hoćemo li podleći il ćemo ostati čvrsti i uporni na Allahovom putu. I zato ste vidjeli onaj koji fasuje na ovom svijetu, on nije fasovao. Kod nas je problem što ljudi misle, ako imaju neko iskušenje da on stradao, nisi stradao ako si radi Allaha nešto radio, jer tada ne stradaš. Ako radi Allaha nešto uradiš, pa odigraš neriješeno, ti si pobjedio. Ako pobjediš, pobjedio si. Ako izgubiš, pobjedio si. Kod Allaha nema izgubljenog. Ako si na njegovom putu, ako s na se sebilu, razumijete, Ako u ime njega nešto radiš, onda ti niko ne može ništa, što kaže im niteinje, šta mi može moj neprijatelj? Šta mi može moj neprijatelj? Moj džennet je umeni. meni. Dakle, rahatluk je tu i niko mi taj rahatluk ne može izbiti iz prsa. Možeš mi otkinuti uho, možeš mi izvati oko, a ne možeš taj rahatluk da izvadiš iz prsa koju osjećam prema svome gospodaru. Taj džennet koji, koji je ljepota u mojoj nutrinji, ne moraš ga uzeti. Ako me kaže ubiješ, ja postavim šahid. Ej, jesi ja mi valaj napravio zlo. To sam učinio šehida. Ej, jesi ja svakati čast. I ti ode kao šehid, ode bez ikakvi problema na nej svijet. Ti imaš hurja koliko hoćeš, radiš, šta hoće. Milina, bolan, šta ćeš učiniti? Samo mu dignješ rejting i samo učinješ ga milion puta. Bolje nešto je bio. Obični bioš goljo, postane sa šehid čovječe. Najbolje je de ređe, ima osim poslanika, samo što imaju, nema više niko ljudi moji. Pa šehidi se odma uzniš, šta je vama, bolan? I ti sad konto onaj stradu, ona u Srebrenicu toliko. A ma šta stradali? Nisu oni stradali. Stradali su ovi jade koji će tek da stradaju tamo kad uđu one jame džehennemske i kada bude padao 70.000 godina na dno džehennema. Sad si bacio nekog srebrenčana 50 metara, nije mogo da se pojavi, ali Boga mi ćeš ti biti 70.000 godina bačen u džehennemsku vatru. To je jama teža milijarde puta nego ona jama što je bilo u Bratuncu, u Vlasenici, u Srebrenici na drugim mjestima. I ljudi mi se stradali ovi. Koje stradu? Da znaju jade kako su oni nastradali. Oni, ja kažem, mi bi bošnjaci imali najbolje fabrike, ne zlata, nego fabrike Paloma Maramica. Paloma Maramica. Mi morali biti najbolji radnici da ovima koji su bili zločinjici, da im samo pravimo maramice koliko bi trebali plakati, kajući se što su uradili, ima mislijeći da su ih pobili, zdrobili, uništili, silovali, a u stvari oni su napravili od njih tu ljepotu i tu dobrotu i taj kvalitet koji će tek se pokazati na sudnjev dan. I sada evo samo jedan primjer da vam kažem, pazite dobro, braćo moja, nemojte klonuti duhom, bono. što god se dešava, vidit sve ide nama u prilog, sve ide nama u prilog, ne ide protiv nas nego za nas. Ako ti Allah spas, paste. ako vireš u Allah, njegov poslanika, izvršavaš svoje dužnosti minimalno, ti si sigurno spašen i ti si uspio, bez obzira što se dešava na ovom svijetu. Bez obzira. I zato kaže poslanika, wasallam, pazite. Ma je zalul bala'u bil mu'mini vol mu'mineti fi nefsihi v veledihi v malihi hatta jalka Allah ta'ala v malihi hati'etun. Hadijs koji biljež imam tirmizi, koji je islamsko ulem ocijenila kao vredostan u kome poslanik, ali i salam, kaže Allah će iskušenja i belaje nadviti nad svakim vjernikom i vjernicom u njihovoj imetku, u njihovim životima i u njihovoj djeci i njihovoj imovini. Hatta jelka Allahe ta'ala, wama alehi hatiatun. Sve dok ne dođe na onaj svijet vjernik i vjernik, el mu'min, vol mu'mine, i vjernica. To je bitno. Što dok dođe na onaj svijet, a onda im Allah oprosti grijehe da nemaju ni jedan jedini grije. Hmm. Vidite, kod nas kažu da su poslanici, imaju uno poznato svojstvo, tako učimo djecu u metabu Ismet, jel tako? To je nepogrešljivost, odnosno nemaju grija. Nemaju poslanici, zato što je Allah čuvao. Ali vidite možemo i mi kao njegovi sledbenici da dođemo na sudnji dan sa ovim iskušenjima nemamo ni jedan jedini grije. Ni jedan jedini grije. Ko je to čas, ljudi moji? Kada se ljudi guše u džehennemskoj vatri, kada u skupinama budu bacani u džehennemsku vatru, zaboravit ćeš ti, ah babu moj, i stratišta u Bosni, četiri godine strašnog rata, za će i palestinci sve dileme i probleme, kada osjete kako im je Allah riješio dileme i probleme ulaskom u dženneti, kada imaju vječni džennet i vječno boravište i kada Allah dozvoli da se dovede jedan crni ova na lokaciju između dženneta i džehennema i naredi se i kaže zakoljite ga, zakolju ovna, i kaže onda telal, okrene se prema džennetu i kaže o stanovnici dženneta, smrti više nema. Pa se okrene prema stanovnicima džehennema i kaže o stanovnici džehennema, smrti više nema. Dakle, od danas je vječan život. A onaj crni ovan je personificirao, predstavljao i simbolizirao smrt. Smrti nema. Smrt je samo na Dunjaluku, gotovo je. Prema tome, ah babu moj, šta misliš kada dovođeš u vječni život? Pa te tvoj poslanik, sallallahu alihi veselnem, dočeka. Pa te Allah lijepo pogleda, pa postaneš deset puta ljepši svaki put od pogleda Allahovog dželdešanhu. Na ovom svijetu ga ne možeš vidjeti, čak ni poslanicu ga nisu vidjeli. A kamo li mi? A tamo ćeš imati... Imaćeš čast da vidiš onoga koji te stvorio, koji ti je sve dao i do koga si uživao na ovome svijetu. Ono što je za nas bitno ovdje, braći moja draga, ono što želim da vam poručim ovom prilikom večeras ovdje, jeste, jeste tužno i ružno što se prave ovakve vidite karikatura našemu poslaniku, ali selam koji to ne zaslužuje ni jednim promijelom. Zato što je sve ljude upućivao i pozivao na pravi put. Zato što je svim ljudima sa osmijevom prilazio, sa lijepom riječju, sa lijepim gestom. Razumijete? I sada o njemu ljudi pišu tako ružne stvari. To može samo čovjek koji nema stvarno znanja i koji živi u sasvim virtualnom drugom nekom svijetu. Razumijete? Jer pogledajte evo samo nekoliko detalja da vidite kako je poslanik sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam prilazio ljudima, kako im je omogućavao, kako im je fleksibilno davao mogućnosti da uživaju na ovome svijetu ne kaznama kao što je kod nas, kod nas samo malo odma, džehennem odma, haram odma, sve helaći. Ama nije ljudi, bolan. Nije, bolan. Harami, šta su harami? To su samo izuzeci. Halal je glavni bolan. Kakav haram? Halal. Lijepota je glavna, ružnoća je sporedna. Razumijete? Evo pogledajte, uzmite jelo koje mi jedemo, uzmite sad meso koje možemo jesti, nabrajajte. Do sabaha će nabrajati razne životinje, razno meso koje možete jesti od patke, od guske, od kengura, od krave, od deve, pa nabrajajte dalje. Šta je zabranjeno? Samo krme, svinja. Svinjinska, eto, znaju izuzet se balan, džesu, druge životnje, nema balan, iz mora sve dozvoljeno, iz vode sve dozvoljeno, sve, jedi. Ona je kaže, Allaho poslušnje, ima morska svinja, e nije, dozvoljene zato što je nazvao svinjom, nemoj, onda ćeš. Ja bio u Meki, kažu, deti, kada je doktore, ovo je pivo ono, be, be, bezalkolno, slobodno, ne, ne, ja ne pijem. Kaže, slobodno, bezalkolno, meki, pored čabe. Nemeraj da dolazi od mog babe, ja ne pijem ni porećabe, to vaše pivo, pa pivo, pa sutra kad dođem u Bosnić reć Kurdić je pio pivo. Hehe. Nećeš, nećeš no bezalkoholno. Nego i Kurdića znamo pio pivo, pa ja. E zato ja ne pijem pivo, nek nije krivo i nek je to sok, ali ne ga nazivat pivo. Kaže sok odješ, ma pa ćemo ga popiti. Ali kažeš bira ili pivo, onda nema šanse da ga pijem po analognom rješenju, kako je poslanik, ali sam vam rekao, može i ona sve je dozvoljeno, kaže, ali sam vam, sve je tahur iz mora, ali nije dozvoljeno zato što se nazvao svinjom. Ona će ona sutra reći, a je ovo i on svinju, razumijete? I zbog toga onaj, ne bi čovjek to trebao da radi. Zato kažem pogledajte, recimo od pića, sok od marelice, sok od jabuke, sok od kruške, sok od brod, sada nabraja ti do sabaha. Sve je dozvoljeno. Sama nemo je blaunstopija ono, a to ti alkohol, to ti je droga, to ti je malo ono, rakice, to ti je pa to ti je par stvari. Znači vidite izuzeci. A kodna što god bude sve haram goto. Ma nije, bla na ljudi moji. Nije haram, je haram, bla. Haram je samo izuzetak. A halal je ovo što ne mala dopstio. Pala te biljaka, sve možemo goto jedemo osim hašiša i neke biljke koja nam je zabranjena. Šta je vama ljudi? Sve je dozvoljeno. Oni ono baš što je što je onaj što je izuzetak, svi navale na njega onda. Leti je nešto na A ovamo imaju na pretek ove druge stvari. E ovdje je poslanik, ali se kako je rešavao, recimo samo par primjera na brzinu da ne vedemo, da vidite kako ga možemo onda ili kako ga neko može smatrati insanom, čovjekom, poslanikom koji je bio grub, koji je bio nasilan, koji je pravio probleme i tako ga stavio, vidite, opasanog sa bombama, sa onim i sa onim. To je znak, dakle, neznanja E ovoga Jedan hadis koji ima Muslim spominje u svome Sahihu. Kaže poslanik alejhiselam, u na ime Ebu Hurajre prenosi da jedan čovjek došao u poslaniku alejhiselam i kaže: "Allahu poslanice, helektu ya rasulullah." Uništen sam Allahu, poton. Uništen sam, nema odmene ništa. Poslanik alejhiselam mu kaže: "Uma hakak? Šta te je uništilo? Šta je bilo?" A u njemu kaže: "Allahu poslanice, waqatu ala imreti fi Ramadane. Prišao sam svojoj ženi, svojoj supruzi, za vrijeme ramazanskog posta dok je posto ne prišao ženi imao s njom odnos. I naravno to je grije kao što znate. Ja ne možemo ni, ni ženi zakon to priči dok postimo za vrijeme Ramazana i onda poslanik ali selam njemu kaže: "Dobro, imaš li ti sredstava da oslobodiš jednog groba pa da ti Allah oprosti taj grijeh?" Kaže: "Nema." "Dobro, imaš li ti sredstava da nahraniš 60 siromaha?" Kaže: Nema. Imaš li mogućnost da postiš dva mjeseca, jer za jedan dan Ramazana ako to jest jedemo ili imamo odnosa sa ženom u tom dijelu od sehura do iftara, onda imamo sankcije ili kaznu, taj dan postiti još 60 dana, napostiti i to šehrini mutetabi ajni, uzastopno 60 dana, nema prekida, nego taj dan i još 60 dana uzastopno. Ovaj kaže ne mogu, Allahu poslanice, ja nisam mogao iz ni Ramazana da izduram, a sad da još dva mjeseca postim. I onda sad poslanik ali selam vidi nema para da to uzme, ovamo ne može hud da izdura, opet će napraviti bela i onda je poslanik ali selam nešto sa ljudima se zabavio kad donosi jedan asab onaj jednu korpu E, svježi hurmi poslaniku Alisova mercy Asabiga naravno svi voljeli kad imaju nešto donesu a onda on to podijeli svojima ashabima drugima i tako dalje i donijeli mu jednu veliku korpu svježi hurmi i on kaže e eh, gdje onaj čovjek pozovte ga oni ga pozovu kaže evo ti sad pa podijeli ovo kao sadaku pa inshallah Allah će ti oprostiti to što si uradio kad ne možeš nemaš se stava nemaš da postiš dva mjeseca evo ti podijeli kao sadaku vidite kako poslanik Alisova olakšavao ljudima evo podijeli to kao sadaku Znači, nije on ništa zasluženo dobio to hediju i da podijeli. A on kaže, on ne podijeli, kaže, onima koji su siromašni i koji su potrebni. A on kaže, poslaniku Nikola i selam, ef minna, a to ima neko, kaže, siromašni od mene i moje porodice. Pa <laughs> onda kaže, tako mi je Allah, kaže, između ova dva brda, između ove dvije planine, nema muhtačnije porodice od mene i moje porodice. Nema siromašni od mene i moje porodice. Poslanik Aleyhisselam se nasmijao, kaže, toliko, kako je se na ovaj ashab, nasmijao se da mu se kutnjaci vidjeli. Znači, ono se pravo, grohotom, lijepo, nasmijao, tako fino, ono, simpatično, da je, kaže, vidjeli su mu se kutnjaci, kako navodi Ebu Hreire u ovom predanju, i kaže, rekao je, idi i nahrani svoju porodcu. Heh, vidite, ljepo teba, nemao Islamu, odmah daj ga džahemnebolan, da pusti kakav džahemnebolan, hemu radio, hem ga opet poslanik Aleyhisselam nagradio i svoje strasti ispunio i opet nije bio karne. Zašto? Zato što je iskren. Zato što je rekao ja sam učinio grije. Allah to voli. Voli poslanika, ali i salam. Ne voli munafike. Ne voli one koji govore mi je muslimani, a on radi ispod. On je to priznao. I Allah voli priznanja, voli njegov poslanika, ali i salam. Vidite da ovde uopće kazno niste osjetili kod ovog čovjeka, nego čak je dobio i nagradu. I prišao svojoj ženi, ispunio svoje strasti i opet dobio nagradu i može i hurme da U kojem umetu to imate? U kojem narodu to imate? Zatim drugi primjer, vidjeli ste onoga mladića koji je htio da prijeđe tuđoj ženi. I znamo je da je Allah zabranio blud. Taj slučaj vam je poznat, ali je vrlo ilustrativan da shvatimo kako je poslanik Ali Isalam tim ljudima prilazio. Zar može učiniti blud osim insan lud? Može li? Samo lud može to da uradi, razumijete? I sad dolazi mladić i zna da je poslanik ala Islam to zabranio, Allah zabranio u Kuranu i on dolazi i kaže Allahu poslaniće, ja znam da je blud zabranjen. To prenosi Imam Ahmed u Hadijsku i vrdo oslojan. I kaže mu, kaže, ja imam tolike strasti i toliku potenciju da ja stvarno ne mogu bez ženska. Kaže Allahu poslaniće, eto, zabranio se, znam da je zabranjeno. Ali daje samo meni dopusti, eto, izuzetak napravi, samo meni dopusti jer ja ne mogu bez toga. A onda njemu poslanik Ali selam vidite on je bio dalje malo sjedio i on kaže približi se mladiću vidite ovo šta bi mi njemu radili na primjer da kaže čuj hoćeš haram Onaj ne bi govorila sa njim ona je bi ga strefioš šakom ko zna šta bi tu bilo razumijete kako mi nastupili poslanik Ali selam kaže približi se on se približi sjedi i on sjedne kod njega kaže mladiću imaš li ti tetku kaže imam bil bio zadužen da neko s tvojom tetkom blud učini kaže ne do Allah Allahu postanješ pa ona inače ja tetka Imaš li sestru? Kaže, imam. Šta misliš da neko s tvojom sestrom to učini? Bili ti bilo drago? Kaže, ne do Allah, Allaho poslaniče. Imaš li majku? Kaže, imam. Šta misliš da neko s tvojom majkom učini blud? Bili ti to volio? Kaže, ne uzubila. Pa tako i ona nečija tetka, nečija sestra, nečija majka. Nemoj tako. I onda mu kaže, približi se još malo. I on se približi do njega, pazite. I sad ti očekuješ da on njemu kaže najteže riječi edepsuze, baksuze, hrsuze, haramsuze. Razumijete ono kako mi nastupili normalno, jer vidiš on traži ono što, što ne može pametan insam da zatraži, a on njega još uzme svojmu bare barek ruku i stavio na njegovo čelo, vidite. Baš kao najrođenije, kao svom sinu, kao svom djetetu, kao onom koga ti voliš i cijeniš i ono, razumijete ko je prisan, stavio mu ruku na njegovo čelo i kaže Allahum magfir zembe. Allahu moj, prosti mu njegov grije. Votahir kalbe i očisti njegovo srce od ti njegovina truha. Hassin ferđe i sačuvaj njegovo stidno mjesto da ne učini haram. I kaže taj mladić kada je otšao od poslanika, ali i salam, kaže, izjavio je da nikada više nije ni pomislio na haram da učini. Ni pomislio. Vidite? Vidite razlike od, od našeg pristupa, i pristupa poslanika sallallahu alejhi ve selle. Ili onoga beduina koji je došao pa sjećat se mokrio da proste u džamii, vršio malu fiziološku potrebu, jer tada nije bilo tepija kao kod nasiti su ona i ovi ljepota koji imamo u ovim džamijama našim. Nego to je bilo glavnom zemlja, pijesak, negde trava malo porasti, i tu su ashabi poslanika alejhi selam, klanjali. I normalno ovaj beduin koji je došao od od ovaca i koza koji je tek spoznao da ima Allah i priznao ga i priznao poslanika alejhi salam, došao da vidi, ali alejhi salam sti i čijem došlo do neke vrzde njegove nužde, on odletio u čošak tamo džamije i počeo da mokri. E, a sahabi su iskočili da ga spriječe, da ga fizički spriječe. Poslanika ali se vam kaže, ne, tako prenosi ima muslim u svome sahihima, ima nekoliko hadisa, nekoliko verzija ovog sahija, hadisa. I kaže mu, Ne dirajte ga, neka završi. Pazite, u džami počinje da vrši malu fiziološku potrebu i poslanik, sallallahu alaihi wasallam, zabranjuje da prekida, da ga prekinu u vršenju male fiziološke potrebe u džami. Kad je kad završi, pozovite mi ga. Kad je završio, pozovu ga. A vi uzmite veliku kofu vode i prezidite preko te mokraće, tako dakle da... Voda nadvlada, mokraću, dovedte mi ga. on njega dovedu i sad su oni mislili, sad će na njega poslanik, ali i selam, kanonadu napada izvesti, sad je on misli o momog drsti, šta li će sad njega biti, a poslanik, ali selam, njega posadi fino, sa lijepim izrazom lica, sa lijepim onim finim savjetom svojim koji liječi, kaže mladiću, ova džamija nije pravljena da se u njoj vrši fiziološka potreba. Ovu džamiju smo mi pravili da Allaha zikr činimo, da u njoj učimo Kur'an i da klanjamo u njoj. Ali tako dakle, fino, blago, drago, činski, bratski, da je momak kao da ga on nagrađuje. I onda onaj momak šta kaže, jer ovi su ga tijeli sad nokautirati svojove sahabi koji su letle da ga grabe tamo je da ga malo sredje, šaka, nos, patos, majgeri, džeku, zuki, nešto je trebalo da bude, razumijete, tamo, međutim, kad, kad je vidio kako se oni odnose, a kako se poslanik Ali Isolam odnosi, prema, prema njemom kaže Muhammede, neka se Allah smiluje tebi imeni. meni. Vidite, šta mi rekli, kako se nije s ti i ti sad... Znači njima nek se nesmiluje oni ashabi koji su takvi častni, pošteni, imaju ahlak, dobar, bontom, pravi, a ti nama tu mokriš po i sad nek se samo meni tebi, a njima nek se ne smiluje. Vidite, poslanika li se vam šta kaže? Ne kaže onaj, ti si to uradio, nego kaže, neka se Allah smiluje tebi i meni i njima. Evo vidite, sve je zahvatio. <laughs> I taj momak nikada više nije mokri u džami. I taj mumah shvatio da treba da misli dobro i onim habima, jer su oni tijeli da ga sprijeće, da ne radi ništa, to je loše. Dakle, vidite, nije ga taj haram, taj grije, ta sramoto koju činio, nije ga poljula da više ne dolazi u džami, da ne budi jedan dobri ashaba kasnije. E to je taj metod o kome mi treba da razmišljamo. Metod koji je poslanik Ali Isalam pokazao koji najveći pedagog, kao najveći odgajatelj, a mi smo to spomenuli u noj knjizi Pedagogija Muhammed Ali Isalama, kako na koji način je djelovo radio i do ljudi servirao pravu istinu da nikoga ne vrijeđa, a da djeluje na njega, razumijete? I zato, braću moja draga, Ove karikature koje imamo danas, malo prije sam rekao, to je zbog neznanja ljudi koji to činje. Vidite, mnogi od njih koji ostanu i živi, a ne budu stradali od svojih ili neki drugi ona nekih tako kuhinja koje rade na tome da zavade muslimane i druge. Vidite, da će mnogi od njih jednoga dana preći na islam. Ako ne pređu, imate, imat će strahote. Ne od muslimana, nego od Allaha Đelešanu. Da vam samo kažem jednu stvar, ovo zapamte dobro. Mnogi imate roditelje, roditelje, Imate poslanika, sallallahu alayhi wasalam. Za sve Allah ostavlja i hoće da ostavi kazne za onaj svijet, a za dvoje ne ostavlja za onaj svijet. Zapamtite. Neposlušnost poslaniku, sallallahu alayhi wa ne ostavlja za onaj svijet. Kogod ne neposlušan poslaniku, alayhi wa na ovom svijet će stradati. Samo pratite ljude i gledajte. Ko se kako ponaša prema poslaniku, alayhi wa koliko je ostavio njegov sunet, vidjet kako strada. Ne mora to biti fizičko stradanje, vidjet duhovno, on zaradjuje pet iljada maraka, ali za pet dana nema ništa. Poslije ostaje onako zavećen, ko lud hoda gradom. Vidjet ćete, kazna neka mora da bude. I ko ima roditelje, svi imamo roditelje, falo Bogu, ili, ili smo imali. Ko je neposlušan roditeljima na ovom svijetu, već kazna ga mora strefiti. To su dvije stvari gdje Allah ne ostavlja za onaj svijet. Već na ovom svijetu kažnjava. I vidjet ćete šta se desa sa onima ko god je progovorio protiv poslanika sallallahu alaihi sallam. Jedan je profesor bio na filozofskom fakultetu, na orientalisti, koji je govorio da je Mohamed alaihi sallam napisao Kur'an. Musliman je bio bošnjak. Svi su ga smatrali velikim učenjakom. Međutim, kako je umro? U kabinetu. I porodca njegova nije znala. Mislili da je otšao na put, a on u kabinetu svom zaključan umro. I studenti su morali stavljati prsti na svoje noseve, nisu mogli proći od smrada. Ništa više ne smrdi, ne zaudara kao ljudsko tijelo. Svi, svima se gadilo, svi su povraćali zato što je njihov profesor umro i Allah ga ponizio na ovom svijetu u Sarajevu, na Orientalnom institutu, da znate dobro. To je istina, to se desilo za one koji su negirali poslanikovali i selam učina koji su rekli da je Mohamed ali i selam napisao Kur'an. Razumijete, na ovom svijetu mora doživjeti poniženje i problem ukoliko se ne vrati. Allahu dželešanu ne bude od onih njegovi iskreni robova. A Ono što je za nas bitno ovde, braću, što želim i sa ovim završiti, jer da mi smo malo i pretjerali sa ovim našim, jel tako, govorom, e ovako, ja se bojim više ovi naši karikatura, ne ovi dušmana koji pravi karikature, on ne znaju, nego se bojim nas koji mislimo da znamo, a pravimo sami sebe, pravično mi smo karikature na ovome svijetu. I nemojmo to dozvoliti, braćo moja draga. Jer poslanik Ali Selam će sigurno, Allah će kazniti ove koji su pravili to. Ali Boga mi se bojim da neću i mi stradati, zato smo mi bili prava karikatura od našeg islama i našeg islamijeta. Zato, braćo moja draga, uzmimo pravu misa u kojoj je nosio poslanik Ali Selam. Ne nekoliko sunneta koji mi je o vrijeme iznosimo i simbolima pokazujemo. Nije to sve sunnet. Sunnet je kompletan život. Sunnet je i naš odnos na univerzitetu i naše prepisivanje radova i testova na univerzitetu i naše laganje profesorima. I to je sunnet ukoliko radiš To nije u, su, su, onaj, u skladu sa sunnetom i ti i ti griješiš. Ne moji govoriti samo da je sunnet jedno, a zapostavljamo drugo. Sunnet je naš odnos prema našoj supruzi, prema našem djetetu, naših djeta prema roditeljima. Sve je to sunnet, jer je poslanik, ali selam, kompletan Kur'an i Kerim u 23 godine svog poslanička života tačno obrazložio, definirao, interpretirao, pokazao, pojasnio, objasnio i nema potrebe više da mi sad izmišljamo toplu vodu. Ali se bojim da smo mi počeli praviti ruglo od našeg islamijeta. I to je ono što ovi prave karikature, a mi smo izgleda nekada gore karikature, nego ovi što to radi. Zato trebamo oti računa da ne budemo mi te karikature. I gledajte dobro. Zar nije bolje kada neko napada alijisalama? Ne da se mi borimo protiv njega, samo gubimo snagu. Nego da je da mi nešto uradimo, da predstavimo poslanika, ali islamo nakav kakav jeste. Čećate se kada je Imam Homeini osudio Selmana Ruždija za one šetanske stihove. Selma Ruždi je bivo jedan marginalizirani pisac. Niko za njega nije znao, vola, ni u Francusko. Odjedno on postade svjetska klasa. Zato što smo mi digli. Pa nemojmo i ove karikaturiste dizadva, to su obični uljupi, bolan. A mi ni sad dignemo, jedno, umjesto 60.000 tiraž, sad 6 miliona. Mi im nabijamo tiraž. Mi skačemo, vrištimo, galamimo, palimo kuće, palimo zastave. Pa nemojte, poslanik L.S. nije bio ni pali kuća, ni pali zastava. Ne mojte, ljudi moji, šta je vama, nego da vidimo šta mi možemo urati da bismo mi afirmirali poslanika, sallallahu alaihi ve sellam. Zar nije bolje da mi odma primjenimo jedan sunnet? Oni nešto uraduju, primjeni sunnet, jer time ćeš pomoći onaj, da poslanik, alaihi salam, ima ljepši izgled kod muslimana i kod drugi. Pokaži ono, pokaži svoje osmije, to je poslaniko, alaihi salam, sunnet. Jer to je sadaka ko kaže poslanik, alaihi salam, osmije je sadaka. Daj dijeli sad aku, pa ćeš vidjeti kako je lijepo. Onaj kome me podijeli sad aku, jednu marku, dvije sutra, odmah se smije na tebe. Odmah ti je, odmah postaješ mu drag. Daj mu podijeli. Podijeli, nemaš para, daj mu osmije svoje, razumijete? I to je najbolji način. Svećate neke godine, u Beogradu je neka kršćanka, strankinja, objavila roman koji je preveden na srpski jezik o Hazreti Aiši kao bludnici. O Hazreti Aiši, radi Allahutalana, kao bludnici. I... Odmah je Mešijat Islamske zajednice u Sanđaku napisao proglas i to je krenulo od jednom stotine hiljada roman je objavljen u Beogradu i raspredan. I obična ta spisateljica koja nije bila poznata ni u svom selu, bila postada jedna od jedno najpoznatijih spisateljica. Samo im nabijamo rating. A šta je bilo bolje, da naš pisac napiše roman Koja afirmira Hazretija išu, a ne da napada one koji su pisali one o Hazretija išu. Razumijete? I zato smo mi uzeli to kao pravilo sebi, da ono što je poslanik Alisa vam radio, mi pišemo. I ja zato pišem, a ne, ne napadam druge, jer dok budem njih napadao, neće ništa uraditi. I zato kažemo na kraju, samo da vam spomenem, oni koji možda ne znaju, mi smo joj priveli kraju Upravo jedno od najznačajnijih dijela, to je dragulj naše islamske tradicije. Nakon Kuranike Rima i uz sahiji imama Buharije, muslimov sahiji je sad u štampi, hvala Bogu, osam tomova. Ja sam mogao da izlazim na ulice, da demonstriram i da palim nekome nešto, da branim Aleih Salama. Nije to put. Ja mislim da ovo put i vidite kad budete čitali ovo dijelo, kako je poslanik, ale selam, pojašnjavao, tek ćete dobiti pravu sliku. Pa čak i neprijatelji slava, kad budu pogledali, vidit će pravu sliku poslanika, ale selam. Ne u našem paljenju, rušenju, nego u našem pojašnjavanju, pisanju onoga što je poslanik, ale selam, radio. Tako da imate osam knjiga sa najboljim papirom, najkvalitetnim koricama, sa zlatotiskom imate 5000 stranica poslanikov govora sa svim senedima i sa komentarima koji pojašnjavaju to što je poslanik radio. To je naš odgovor ovima koji crtaju karikature. Sa ovim dijelom, sa Buharijom, sa Muslimom, sa Tirmizijom, sa drugim djelima iz kutovi svi te mi u stvari zaokružujemo pravu sliku, pravu konturu i lik našeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. I zato nemojte nas jedati na ove provokacije, jer drugi hoće da nas učine kao narod koji je najpismeniji, najkulturniji ono kroz istoriju kao što znate koji je izgradio, najveću civilizaciju i kulturu hoće sad da nas naprave barbarima kao mi uništavamo. Ne, muslima ne uništava i nikoga ne diraš jer Niko koga bi ti dirao ili neko, on će sutra da bude stvarno neko, ako budeš mu ti predstavo islamu, onaka kakav jeste. Ali dibni velik, je lubijao muslimane, postade musliman. Najbolji vojskovođer, najveći strateg u istoriji ljustva, ljudi moji. Pa pogledajte, ko sve nije prešao na islam? I oni da nisi izginili na bedru, možda bi Allahu alam jednog dana postali. Zato je Ali Salam rekao, ne dirajte, to je narod koji ne zna. Sad znači jednoga dana, šta je naše da mu donesemo, da mu predstavimo. I naš osnovni zadatak, s ovim ću završiti, jeste da Allah spoznamo, zapamtite, braćo moja, da Allah spoznamo i da druge onjemu upoznamo. To je čitava filozofija ovog našeg života. Ne da jedemo, pijemo, spavamo, razmražavamo se, da imamo malo žence, malo dječce, malo kuće, malo autića, malo ono, nego da Allah spoznamo i da druge onjemu upoznamo. Eto, to je čita filozofija. I na tom planu trebamo da radimo. Nećemo upoznavati ljude ako ih budemo ganjali, udarali, nego ako im budemo dostavljali poslanicu koju Allah žele ljudima dao ovaj i poslao. Molim Allah da sve nagradi na vašem pristupu zaista ovako divnom, predivnom, lijepom. Molim Allah da... Nagradi organizatore našega Hafiza takođe i Ahmed Efendiju, naše organizatore od ove lepe omladine i sve druge koji su učestvovali u tome da svi zajedno se družimo da na nas se spusti Allahova milost ovoga momenta, da se sekinet Allahu spusti i da se meleci okupe koji donose salavat na nas, a to je dova meleka na nas. Molimo Allaha šanu da vas nagradi svakim hajrom i dobrom. Ekulu kabli hazavastakfirullah ve lekum, ve sallallahu ala seidina Muhammedin wa alihi wasahbihi ecmajn ve selam Draga moja braća i cijenije sestre, šta reći nakon ovakve teme i ovakvog govornika? Jedna stara narodna izreka kaže najbolji govornik je onaj koji tri puta razmisli prije nego što ništa ne kaže. Pa ću se ja držati te stari narodi. Naravno stvar zavadnijem se našem ulaženom profesoru, doktoru Šefiku Kurdiću, moleći uzvišnog vlada da ga nagradi za ovako nadamuto predavanje. Dokaz koliko je cijenjen Bosni i širom svijeta jeste i večeraški broj prisutniji. Dokaz cijelovite Bosne i Hercegovine jeste i koordinacija, nevladni koordinacija Bošnjaške nevladni organizacije. Koordinacija Bošnjaške nevladne organizacija je ideja koja je ponikao gradu smrti u Srebrenici 2013. godine. Već danas koordinacija Bošnjaške nevladne organizacije broji preko 40 udruženja pro i pro-islamski. Na čelu koordinacije su isaknute bosansko-hercegovačke listnosti. Glavni zadatak koordinacije jeste držati na okupu Bošnja, Bošnjačka druženja, te blagovereno reagovati i dati svoje mišljenje na određenu temu ili određene događaje u Bosni i Hercegovini. Na samom kraju molim uzvišenog stvrtila da ne izađemo iz ovog objekta, a da nam ne naše grijehe, da nas uvede u dženmet i da se inša Allah ovako tamo doli. Selamun aleykum tuley. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çalar par. Sensiz dünya bizlere dar, selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience.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 force <laughs> and